<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال في كبير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 فَيَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدْ ومن يرتدد مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُطْ وَهُوَا كَافِرٌ فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ <coughs> د دریمه حصے د سوره بقره دریم منزل شروع جباغي کې د کور د اصلاح د पारा اتلس قوانين ذکر کول اول منزل کې د مجاهد تريننګ او دوی منزل کې د عمل اصلاح ذکر کا اوس دریمه خبره د مجاهد کور کې چې امن وي خاموشي وي سکون وي نو د به بارډر باندې خجنګيږي مونږ بیگاني سبق کی اتلس کی دا کور دا اصلاح دا پارا یو چې اطلس قوانين ذکر کړي د کور د اصلاح د پاړه یو قانون دا چې د کور مشر وب کور په سی دویم قانون القطال فی سبیل اللہ که دا وقت جهاد راشی نو دا کور طول قسان اغبا دا فوش ترشان بشان جنگی گی و دا ملک او د دن حفاظت بکئی دا دوا خبر پرونی سبق که ذکر شوی نننی سبق که یسالونک انشهر الحرام قطال انفی دی کې دریم حکم ذکر کای چې هغه میاشتې عزتمن کمو کومو کې جنګ او جدل الله پاک بنکړې دي منکړې دی نو په هغه کې کو jihad او جنگ راشي نو څنګه چلوي هغه سلور میاشتې دي شهر دره میاشت دره رجب ذو القعداء ذو الحجاء أو محرم يعني دقال ومع رجب دقال ومع مياش تي دي ده دينا مخي جگماتي رشوا دقال يولسم مياش أو دولسم مياش دقال لنبنائي مياش محرم دادري مياش تي يوب البسي دي. ذوالقعده ذالحجه ذو او محرم او رجب دقال او میاش کما جدي د روجي د د ميا شعبان د ماشه نمخ کی, پا کی دادا امن دی رشوه په دې کې د امن مياشتي دي په دې کې جنگ او جدال نه دی پکار اه قران کریم په دې آیات کریمه کې یو پنځه خبر ذکر کوي ش دا پ خبرې وا کې کېږي نو بیا به جنکې بیا بدان چې عشر ااشول هوورمدي جن نهکو یو کرکي که چرته په عشر هووروم کې یو تا د الله د دی نه من عن انص الله یو سړی د قرآ درته را روان دی یو سړی د الله عبادت ته روان دی یو سړی علمز د کوله روان دی. یو سړی هجه عمره ته روان دی یورو غند عبادت ته روان دی اوسو کې کافر په زور ومنه کی چې ته بنځي نو دغه وخت کې جهاد لازم دی بیا په عشر الحرم لنه ګوري په جو مطلب دوی که یو سړی په یو کسب باندې زور کوي چې ته اوس خامخه کلمه د کفر وې د الله نه په انکار کې لګنن صاحب اندیا کور ته وایي چې وایي جی مې جی માતા جی بزورو مسلمانانو باندې وایي نو دغه وخت کې جهاد لازم دی بیا بشرو حرم لنه ګوري درم ک یو سړې د مسجد حرم نه اوسړې منې کې مې اجتي عزت من دي رجب د ذوالقعده د ازل حجدا محرم او اوسړې ولارد نه ټوبک بلاستور بلاست او اوسړې محرم ته نبري دي نو بیا جهاد کول شي سرم به او وختې جهات کولو اجازت دی چې مز د حرم او سیدون کې خلک د مز حرم نه بزور ور بعضی تا یو سړی د کوره په ور بعضې چې ته مسلمانې زمون کې نهوزې نه د وختې جهات لازم دی او پمه خبره د شرق پرچار او سړی کوئڅ کو د شرک پرچار کوي چې اللاان کول شي خو نو دقه وحکم jihad بیا په أشهر الحرم کې جایز ده کول شي پینځه خبره یو صد عن سبيل الله چې د الله دلار نه ورنکای دوی یو سره کفر ته مجبورکای درې مسجد حرم نه منکای یو سره سلورم تاج اهل او ایال د کور نو وباسي او سلورم داوت د شرک عام چلی نو په دې سلور میاشتو کې بیا دغه سړی سره د jihad کولو اجازه ده قرآن اغیل اشاره کہ يسألونك عن الشهر الحرام تپوس کا استانا اے دا قرآن مبلغا اے جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اے دا قرآن آوازو چطون کیا عن المسجد ال... عن شهر الحرام پا باردا اغمیاش تو عزت مندو کی چی شهر اللہ رجب و ذو القیدہ و محرم دا سلور میاش دي کتاب فیه چې جنگول بدی کې څنګه دی کتاب فیه جنگول بدی کې څنګه دی جواب قل تور دوا یا ای زمہ محبوبہ کبیر جنگول بدغه میاشتو کې ډیر لویا ګنا ده دا د امن میاشتی دی دا د دې مسلمان پر امن او سیګي جگړه ګول بدیګلوه غونادا اوس هغه شرايط ذکر کئي وسد عن سبيل الله هغه وخت ته جهادو گا او چې بند ولدلاره دا الله ندي یو سره دې هغه تا د الله د کتاب مننه کړي د الله دین مننه کړي نو jihad وسره وکا وکفر به او انکار کول ز الله توحدانیت نا سبب د جهاد دی والمسجد الحرام او بند وال د مسجد الحرام نم سبب د جهاد دی نو کو سلام اخراج اهلی منه اکبر او استلد اسی دن کو د غزې نادا ډیرلوه غناد په نزد الله والفتنه اکبر من القتل او پاتګي دل د شر ډیر لوی غناده د قتلنا انس مسلمان وجلدا حب عظیم غناده من قتل مؤمنا متعمدا قران وي سوره ال عمران کې ورای شي من قتل مؤمنا متعمدا چا مسلمان قصدنو وجلو شپوګه رواغ استه وی وی استه تورې رواغ ستا سره د کلم په خنجره والو په چاړې والو فوکسدنی او وجلو الله وی فجزاوه جهنم دا قاتل دے دا دا اللہ کی گوتے والی دی په جهنم ته زی دغه د الله بګاورنګي کوته وای دي مرګ او جون د چاله اس کی دي د الله چې ته یو سره وایې نو ته الله احقار کی ځان شریکو ګڼلو چله تم مړ کولې چې هماله دم طاقت راګره زم دا ور سره وجنما الله ایمان کتل مؤمن متعمدا فجزاهم جهنم جاءي مسلمانو وجلو په قص باندې نو زيده د جهنم ده خالدين فيها ابدا قاتل به جهنم نه وروزي هميشه په جهنمي او په قران آل دغي اقسام ذکر کوي طريقي ذکر کوي چې کم سره با مغلمافي کیږي اوس دلته الله وایي چې فتنه داړلوه ګناه ده قتل نه یعنی صاحب د قتل قاتل هغه هميشه جهنمي دی خو که یو سره دی د شرک پرچار چارګې نو دی وجل واجب دی ولی د شرک با کدل کېدل داد دا عالم تباهدا تمام عالم بدی تباه کیږي کی نو یو بګي مردار شي دای د دا شرک نو باغه باندې دنیا نو رانیږي وجنا د دا ای د شرک و جل جګمدي دا خیر ده په نسبت دا دی چې د شرک بر چاروږي زكوي والفتنۃ اکبر من القتل او شرک دې دا ډیر الوی غوناده د قتل نام ولا یزالونا او همیشبوي دوی یو قاتلونکم چې دې به جنگ کوي تاسو سره تاسو خلاف ودی سازش کوي تاسو بخل منس کی جنگ کوي تا سو وصر بچن کوي پس پورې حتا تر دې پورې يرذونکم چې دوی واپس کتا سولاره اندین کوم د دین ستا سونه چې تاسو ایمان پر دی او بیا کوفر واخلی بیا عیسایت و نصرانیت واخلې چې ترسو تاسو د دن نړولی نه دی ب تاسو سره جن او دا خبره مسلمه قاعده د قرآن يهود او نصوارا چرېمستا دوستان نشي کېدي هېچ چرېمستا دوست نشي کېدي څوک يهوديه او نصراني الله ويا اي والذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنسارا اولياء يا ايها الذين امنوا او ايمانوالاو لا تتخذوا اليهود والنسارا من سيته اسو او نصرانیان سرا سر دوستی کئی. او لیا ان بدوستی سره دیسر غور دوستیونه کوي او نن موږ لګیایو نو یا یهودی سره زموږ دوستی دا او یا نصرانی سره دوستی دا الله وی اتب تغون اندهمل عز او مسلمانانو آیا تاسو د یهودو او نصرانو په څنکې عزت لټوي دیسر عزت نشته ف ان العزه لله جميعا عزت خو الله سره دی الله چې هغه شي عزت ورکوي چې هغه شي نو ذلت ورکوي عزت د چاله اس کې ده د الله نو موږ لیک یا یو سوک د امریکا په جولای کې عزت ګوري سوک د یورپا جو کې عزت ګوري الله او عزت خوما ما سره ده پکارداری چې موږ په الله باندې یقین وکړو من کان للله کان الله له سوک د الله شون او الله بدا غشي الله وی د دین دا خبره چې تاسو ترسو بوئ د دین نه اړولې انست تو اوګه د دی طاقتو شو که د دې دا زورچ او شو نو تاسو د دین اړای خدا قانون د الله او و مير پدید هغه څوک چې واولې دو من کوم تاسو نه انديني د خپل دین نام اسلام بره خدو بیا کافر شو کفر طرف ته واولې دا فیموت او په دغه حالت کې چې تا مرګ وکړي چاته دغه کستان چې د ایمان پر خوده دی او کفر دی دی فیمت نو دی مرجو او هغه کافر او د په حالت د کفر کی وی فاولائک خبتت اعمالهم دغه کسان बर्बाद دی ملونه دي اوس کې د اول مسلمانو د خبر ابانه شو چکا د اول مسلمانو د منزونه کړې دی روزین هیولې دی حاج کړې ده زکاتونه ورګړي دنه کای کارونه کړې دی خو الله رب العزت ناراض شو او د کافر شو مرتد شو د سې لسوي مرتد وای مرتد واجبل قتل دي چې سړی ایمان راړو او بیا انکار کونو دی واجبل قتل دی وجنې به خ فیصله صلب ما او تا نه کوګورېخ ددف صلب قای ووقت کوي د ملک قانون به کوي دانه چې ما ټوپ راغ ده او فلانې ولم ې دا غستااخې رسول ده فلانه لمه دا منکر د الله دی زما او سر خپله دشمنی ده او هغه دشمنی چې کم ده اغ د الله په قانون او د پیغمبر غمبر په محبت بانې سړوم دا نه دی به د الله قانون ته مح مخکي وس بیا سره اول مسلمانو او بیا مرتد شو اوس کده د ارتداد د مرتد کې دونه د توبه وایستا او بیا مشرف به اسلام شو بیا راګه ایمان راړو نو هغه کې کوم اعمال کړی مزونه، روزې، زکاتونه، خیراتونه، صدقات نو هغه قرار پاتې شو یعنی د اول نه ګملو بیا کافر شو د کفر رسود بیا ایمان راړو او د ایمان په حالت کې د مرگ راغې نو د کفر دا مینز ک منزګه د کفر کړه دي د ګناونې او الله تعالی او مخکینی اعمال نیک او د رستونی اعمال لیک دا بوته او ځکه کی او دا به د سبب نجات او ګرځي اوس یو سره وې اول نه مسلمان دې نیک اعمالې کړې دي نیک اعمالې کړې دی ولی الله دې ناوزو بالله اخیر وخت کې مرتد شو اخیر وخت څه شو مرتد شو مرتد هغه چاته وی چې د دین اسلام نه انحراف کی واوړی او دافری دي او په دغه وخت کې د مردار شو مړ مر شو نو د هغه چې مخ کې ګمنزونه عبادتونه کړې دي د ابس شو س شو ابس شو زګه چې د الله اعتبار اخیری وخت ته له اعتبار خاتمه ته ده زګه مون دعا کو الله زم آخر خاتمه په ایمان کې اخر خاتمه په ایمان کې یو سره ډیر دیندار ډیر دیندار خو اخر کې اگر اسلام نو وړي نو د فیسلابا پچا باندې کې کی, کی بغیر مسلمانو لکه چې وینئ اسلام نو وړي دله بازی وخت کې مسلمانان د اسلام د ډیر حکومتونو انکار کوي الله يفهمت نو دمر شو اوه کافر د په حالت د کفر کیو ف اولائک خبطت اعمالهم دا کسان برباد دی مولونه دې مخې چې د کم کړی دی په دنیا په دنیا کې وال اخر او په اخرت کې وم دې رسوایی واولائک اصحاب النار دا وسړې دا کسان دا مرګ لري زه هم فيها خالدون دیو په دی اورګی دی جهنم کې همیشئ ان الذين امنوا تور خلق بتاซีนا ناس بشارت بشکا اغا کسان چې غي ایمان راړو په الله باندې اول شرس شه دې ایمان پاللا پا ولذینا او اغا کسان هاجروا جغی هجرت کو د الله د دین د وجینا لکه صحابه نبی علیہ السلام مکم موظم پر خدا مدینی منور د لاړل وجاهدوا او د هجرت ناروستو د الله لارکی jihad کو فی سبیل الله پر رضا الله کی اولایک یارجون رحمت الله دا کسان امید ساتید الله د ادم ربانه نه ولعائګه ارجون رحمت اللہ چې کوم سړی ایمان راړو د ایمان د وجې نه خپل کله وطن برې خدو د اغینرستو کفارو کور کې بارام نه برې خدو به وسره جهاد وکړو الله دې هغه مسلمان دې جته ایمانداري به تاوه تکلیف راضی مسلمان به تکلیف تیرای او د مسلمان زیبات قران دا مخ کې ویلو د دویم پاره پدې اول سر کې ولا نبل ونقم بشيء من الخوف او زم بندگان او زپتا سو امتحان را ولم من الخوف ديرنا اول بدرواني را ولم ونقسم من الاموال والانفس او زبنوخ سمايرا ولم بمالونو کې پمي هوغي او بنفستا کې استاب ابي مصيبتون با نه صبر غون الله او وبشر الصابرين زیر ور که صبر ناګوډه چې تکلیف ورته ورسېدو اغه وی چې ان للہ و ان الیه راجعون الله ممتاز تا تاسو ابزګي کو نو مسلمان اول ایمان راړو ایمان سره وطن پره خودو دوه هجراتیو کو درېم حکم د jihad دی jihad نبی رسول الله امیر المؤمنین اعلان کو دی jihad تلاړو الله و ایچی ایمان پکی دے حجرت انکڑے دے او جہاد تملال اولائی کئی ارجونا رحمت اللہ داگا کسان دا اللہ نا دا میرو بانے امید ساتی والله غفور الرحیم الله بخون کے دے میرو اوس یو زمان استا اس حجرت دے ماو تا دن دے پار حجرت نکو ہاں اکیو سڑے پدی خیال باندی د رزق حلال په طلب باندې راشي چې زدا دولت غټم مال غټم الله رزق حلال غټم کچر د کوفر او اسلام جګړه شو نو زب د خپل مال اکثر هیڅستا لار کې قربانوم اکثر هیڅا بستا لار کې قربانوم الله چې زما سمرو وسيستا لار کې به قربانوم اوس د مزدوري اولاد لکول عبادت شو او کچر زما او استاد د مزدوري مطلب زاي چ زبدت را اعظمونه اوچت بلڈنگ جوړم دا غی نه باخشت سوړ لیا کلم دا غی نه با اوچت پټره پرهکه ګرځما نو زمون هجرت سه شو دنیا له شو نو دنیا ومله شي نه دیده پر الله زبضان تکلیف تیروم الله اولحو زدقل اهل ایال نفقه اغل درس کی حلال غټم حکشر د دې دوران کې د اسلام او دا کفر جگڑا شوا اللہ زبا بقبل نان نفک باندی جہاد بی سبیل اللہ لترجیح ورکوم نستا دا مسافری او ستا دا مزدوری دا عبادت دے پدیب تعالی اللہ عجر در کئی زکر انم العمل بنیاد دا عمل دا رومدار پر نیت بانے دے من کانا حجرتو علی اللہ و علی الرسول لچاچ حجرت دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر تا انو غطبو رسیگی او د چاچی حجرت مال او دنیا دین والله مال او دنیا ته به رسیږي نو فیصله وسوک کئ الله زګه اغالیم به ذات صدور دغه چې نه کې چې کوم راز د پاږې باندې سوق بوه دی الله دا مثال په تور باندې کې لیک کی کلاشن کوف أغسطس ټوپک دی واغښتو تماچه دی واغستا پدی اراده دی واغستا چې الله پدی بدخل القوره حفاظت کوم هو کشرته د کافر سره زما زمزمل کې پاکستان مقابل اشوا الله د اسلام او د ملک د سر بلندۍ د بارا بادا استعمالو داخله وسله به استعمالو صد بار د ملک د سر او د اسلام د بارا د استایي لپاره نو تاج په کوم په سوداټو پک غوسته داستانه کوم لیکل شو تبخکار کوا شو شابه کوا خپل حفاظت به کوا خو اراده دې د الله استاد کتاب د حفاظت د بارا د ملک خداداد دی پاکستان د حفاظت د بارې به استعمالو سورلي دی واغسته گاډه دی واغسته الله تعالی حسر لري راکړې خو اس دی را وه خو موټر دی راکړې خو گاډه دی راکړې الله زمو اراده دا, دا چې اول پدی باندې زغپل بچي دغه حفاظت وکم خو الله کله ملک د پاره ضرورت شو د اسلام له ضرورت شو الله زب زده نصر لو يوم او ستاله راکې به قربانوم نو تا گاډه ځان لا دی, دی اغه چې سمره ګرځي سمراغه پٹرول خرچه کوي سمراغه سی ان جی خرچه کوي استعمال نامه کې نه کوي دی ګلکی الله هم موږ رزاقي کنه او کته وې جېرمادي د باراغس ته چې خلکو لپټولېږي زوخو مکل خانه ما نبي اغل خاني ده او کنه چې الله تعالی نه رضا ستا استاد رضا د بارا مې غشتې زك الله وغفور بخون کې پوساب ورته پته نو غنا دي کړي راځمانه بخنو بخم رحيم او کنه نه دې را درو نظر هم کو انکه ماځما مهرباني ګورا زمو مشران هغه پیاده ګرځېدل کنه او جان دی الله پاکوبه دير مهنتی سړیو مونږه به کیسه کوله ما اوس تم اجتماع بصحر موز بخول جماعت کې وګو نوزان سره مې د پیازو غوټه او د ګړو چکۍ او سره تندور روټه یوغاسته د جمعه جمعه ورځ نرمندوبه مې کا پیاده د ځاګیر د برور رسیدن د ریلګاډي پاډلی به مېونی وا نو د ماسبخین موذلا ما وا مسجد مابات خان لزان رسول د کلینا نو د ماسبخین موذیو مابات خان چې وایي ګو به درېدم بنا پلا راځي بطګې شوه ما نو دا ما پټې لندي سن خوګه تللې دا بیا رب یا اذنہ به چې کواله روټایو مې سره خوړه او د سن نو مله پر اړه کوو نو اوس کړو به ما خبر وانه نو د ماسبخین موذلا پځو مسجد مابات خان نو مزو میوګه ال دا بلک د مشما او د عقل نه بیا مخه واغژن شیخ محمدولو بلال ماما کرا زګه ماما, ماما خیلي د ما شیخ محمدو ماشي ال دا بلالما شبو میوګه هغه و انګوران شو کولیو دا د انګورانو باغونه شیخ محمدو چې ګنده باغی باغی علاقه وا لوکاټو انګور دا وبې کېدل نېسهار با انګونو هو مټو کر بسره راکی خو د صدر لمخرسو لنګور راو نو هغه وو پیاده ګرځیدل دغیدا دا, دا جندو او هغه بدې فخر مخصوص وله مونږه استادو پلاشتکی جوړیو ګرځیدې نشو نو الله هغه سهوليات راوصل اول سیکلې وی بیا مور سیکلې شوې دا غي مرستو گاډي شو الله دې مرستو مخکې مونږ رحم خدا په سب باندې چې ته د الله نو غواړې الله زق اجزما الله تراکی الله زه محتاج يم تراکی الله ور کوي ا هو تکبر بزل کې نراولي غفور قدین ماکد زکبر لګ راغلی مداغی وخنو غواړه الله وې زبخون کې ما رحیم زم ما رحم ډیر لیدې زبذر باندې رحم وکم الله دې زمو مسلمانو کې تکبر نراولي بیا ګوره يسالو نگان الشهر الحرام کې طال في تبوس ک ایستانا ان الشهر په بارد میاشتو الحرام عزت قیتال فیه جنگ بدی کی قلت اور طوایا قیتال فیه جنگ اول بدی کی کبیرن لیا گنا دا وسد دون ان سبیل اللہ بند ول دلاردا اللہ ندی وکفر بہ او انکار کول دی با اللہ والمسجد الحرام او بند ول د مسجد حرام واخراج اهلی منه او استلد اسی دن کو د مسجد حرام دینا اقبر ان الله دير اليا گوناده الله په نسبان دي والفتنۃ او پاتگی دل دشرک اکبر من القتل دير اليا گوناده دقتل نا ولا یزالون او مشددی یقاتلونکم چې جنگ کی تاسو سره حتا دردی پوری یردوکم چې واپس کی تاسو لرا اندینکم د دینستا سنا انستتوا کد دی طاقت شو ومن او اغا سووکو یارته د د چې واپس شو مرتد شومن کو لاسوونه انیې هی د دینی اسلام نه فه منو د مر شو به دغه حال کې وه کافرون د بالت د کفر کېو په اولاکنو دا کسان خت بربادي عاملوم عملونه دی, عملون دی په دنیا او پخر کې ت دنیا په دنیا کې وال آخرت یو پخرت کې اولاائقا صاب النار دا کسان جهن ناماندي۔ مغرید اور دیدې دی به پدی کې مې شېم فی خالدون دی پدی کې مې شې ان الذین امنوا بشکاک سان جی ایمان وروړه دے ولذین واقسان هاجروا چه هجرات کړه د الله بلارګي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي جن کوي بلار د الله کی اولائک یرجون رحمت الله دا کس یرجونا امید ساتی دا رحمت الله والله واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے امیرو بان و آخر داونا الحمدللہ الحمد رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و نازم زمان. اللہ زمونکم غلطین اشیاء معاف کی دا حق و لا رسوہ من دا الله و نوساتی اللہ دنیا و داخل دوڑ خوشار نصب کے اللہ زمون و لازم و بستر و یا خوال و برزی اللہ صالحا بامل اباکر زره دې کې الله پاک داخل ته